Їй не жалів ніхто ніколи. Корів ми пасли разом. Я доглядав дві, вона вісім штук байканюкових. Я пилив ватру осени і грівся, вона ж не мала часу через худобу. Я не допомагав їй, не ділився з нею свіжим житнім хлібом. І все ж вона залишилася. А одного разу я нарвав букет бузького вогню і йшов додому. Вона зустріла мене і просила дати тільки одну квітку. Коли не дам, моя хата згорить, так люди кажуть. Простягнула руку, довірливо глянула, не сподіваючись відмови. Дай лише одну, я закосичуся. Спід полиняли їх хустини, очі питали. Амо не хочеш? Я відвернувся. Чого тобі треба? Нічого. І все ж вона залишилась. А тепер я поглянув на неї. Тільки якась мережка в моїх очах не дозволила побачити її голубих. Ми стояли мовчки, поки не стало порожньо в класі, поки не гримнув учитель. «Ну, чого стоїш?» І за Аничкою ключ у дверях. Мені не хотілося йти додому. Зі школи на леваду а там повітря під дотиком чути вогке, прохолодне, мов джерельна вода. По леваді поважно ходить бузьок, клює дзьобом в мочарах, клекає, не боїться мене. Я навіть міг би погладити його по гладкому пір'ї, та немає часу. Бузьок шукає жаб, я швидко зриваю бузьків огонь, вичині сутінки густо наливаються між гори. «Анечка ще в школі. Я вертаюся. Я мушу її застати, дати їй не одну квітку, цілий букет. Мушу щось хороше сказати їй. Біжу, а тепло хлюб та хлюб у грудях. Але її вже в школі немає. Я стежиною через гроди до Байканюківого обістя хочу нас догнати, але її немає». Обережно підходжу під вікно, воно вже світиться. Заглядаю в кутку на ослінчику сидить і плаче Аничка. А Бойконюк, немов виссяні недопалки, кидає слово за словом з-під пожовклих вусів. «Не будеш більше, псіюху, ходити до тієї школи!» Стою хвилину, другу, дзявкає пес. «Може вийти господар? В очах у мене пече, як сіль!» Щось давить у горлі. Аничка сидить у котку на ослінчику і плаче. Вона вже не піде до школи. А в моїх руках бузький вогонь. Якщо не розділю букет, згорить у мене хата, так люди кажуть. А ванички хати немає. Їй можна все віддати. Але вона сидить у котку на ослінчику і плаче. Розкидаю букет огнем по стрісі, і втікаю. Ой, щоб зайнялась, Але стріха не зайнялась. На другий день вранці я біг на Пасависько, Де Бойканюкова худоба. Стежиною попри царини Віддалялася маленька постать У полинялій хустці з вузликом в руках. За нею мухала чорноморда білунка І бігла вслід телятку. Зупинилась. Окраєць хліба витягла, Пхнула в мордочку, попестила і швидко зникла за цариною. Де ти тепер, білява синьока дівчинко? Я минаю левади чи поїздом, чи пішки, а всюди воно, те рожеве марево, багрянець, розсипаний по соковитих левадах. Може, ти знайшла своє щастя і тепер, так, як і я. З мрійливою усмішкою на устах згадуєш, чи загубилася по наймах і на твоїй могилці засіялась наша квітка. Де ти тепер? Усміх любої дівчини, погляд незнайомої, інколи молода мати з дитиною примушують мене зупинитись, приглянутись. Може, це ти? Тонконогі, високі головки, зірочками. Червоні й незапашні, минаю я, зриваю, кладу на свій столик розкішним букетом, дарую свої кохані квіти. Це бузьків огонь. Злочин. Білою змією в'ється сніг по дорозі. Ідуть телефоні стовпи один за одним. Мов, зажурні, подорожні, виграє вітер морозну пісню на дротах. Я повертаюсь на своє передмістя. Мені не холодно, мені гріє моє щастя. Бронить у дротах сумна мелодія, а у мене на серці радість. Я йду, йду, йду, а пітьма колишиться над землею, така морозна пітьма... Різдвяна. І раптом з темряви хтось скидає два слова, як два пекучі поличники.